Господи, прости, мій гріх. Раз, вдруге і втретє прости, нехай він ляже на тих, хто змушує мене це зробити. Прощайте і простіть мене, тато, мамо і ти, дружино Кириле, і ти, калинонько, квіте мій дрібнесенький. Нехай тебе добра доля вигодує і зростить. Прощай, мій роди гілястий. «Бо ж краще смерть, ніж неволя!» «Іду до тебе, Господи! Не суди мене і не карай, а прийми як мученицю!» «Бо ж не я себе вбиваю, а мене вбивають!» Та й перекрила собі дихання, як навчив її Кирило. Душа залишила її плоть і подалася через море, степом туди, до білої хатиненьки, де в лозовій колисочці спало маля, плямкаючи увісні губками. Воно стрепенулося і засміялося блаженно, а мати Настусина враз затужила, приказуючи. Настуся ж безплотна подалася геть із дворища та й зупинилася на хотірській дорозі. Кирила із військом побачила і побачила того молодого прочанина, якому рік тому перейшла дорогу з повними цебрами. Вони долали села, хутори, і йшли усе далі і далі на п'юдень. Ступила була до Кирила, але зачупилася за того, хто палав до неї любов'ю і кликав їй щохвилини. Їхні душі злилися воєдино. Аж Лука вхопився за серце, зблід, стиснув зуби і схитнувся. Відчув поруч щось сяйливе небесне і болюче водночас, що влетіло в його серце, розриваючи його на шматки. Настусене мертве тіло викинули в море. Сині хвилі прийняли його і понесли на дно. Лукаш ішов із козаками усе. Далі і далі в степ. Думка ця визріла там, Коло того сокура, Коли побачив Кирила, Його розпачливі очі, Як він притискав до себе немовля І глухо ридав. Йшло військо через Богодухівку. Лука забіг додому, Повідав батькам, чого і куди йде. У військо йду. Не сила більше терпіти бусурманина, Сказав рішуче. Бачите ж, у що перетворили наш край. Одних вбивають, а інших виловлюють, як худобу, І торгують ними на торжищі. І синів українських роблять яничар за різяк. Ох, покара то все за наші гріхи сину. Тяжко прогнівили ми Бога, тихо мовив отець Мокій. Коли б сповідували закон, то і лиха б не було. «А інші народи хіба не грішать?» – запально мовив Лука, з душі якого ще не вивітрився гнів і розпач. «Чого ж тоді Всевишній тільки наші гріхи рахує?» «Не гніви Бога Сину, бо кому багато дає, з того й питає. Кого любить, того й карає. Такий закон». Зітхнув старий, дивлячись, як син квапливо збирається, військо не ждатиме. «Хто ж молитвою захистить наш край?» – запитав чутно. «Чи ж для цього я тебе ростив, до святих мощей водив, щоб ти рубакою душогубцем став?» У нашому роду не було таких, бо нам судилося бути пастухами людських душ». Але нехай Господь поверне тебе на істинний шлях і допоможе тобі поміняти меч сталивий на духовний. Нічого у Бога більше не прошу. Він перехрестив сина, теж зробила і мати, сплакнувши тихо, і Лука вискочив із рідного дворища. І шли багато днів усе далі і далі, спостерігаючи, як луги та перелізки переходять у степ. Вів їх рубака Кирило, безстрашний сотник війська Запорозького. Очі його сухо палали і мацали степ, руки стискалися в кулаки, то судомно смикалися, коли подумки обнімав кохану Настусю. Ішов, знаючи куди, а серце летіло поперед війська. Квапився встигнути на те торжище і визволити дружину. Минули сірі мазанки, де вже багато літ в татарській неволі були брати Дніпрянці. Обіцяв їм, ідучи назад, визволити, вирвати врешті із бусурманських лапищ. Відчував, як вони тужать у цьому випаленому спекою чужинському краї. За дніпровськими кручами та порогами, За лісами, ставками, лугами І ріками із весняними повенями. Як не вистачає їм співу солов'їв та зозуль, Лебединих зграй, що мостяться на великому лузі, Як їм не вистачає пісень, розмов І душі рідного краю. Не день, не два вишукував свою настусю, аж поки один галерник не розповів йому про вродливу полонянку, що перекрила собі дихання, Безпомильно здогадався, хто та відважна сміливиця. Клекотів і тужив, як тяжко зранений орел, а потім знову мацав очима я таганами степ а Лука не повірив почути. Вдивлявся у кожне молоде жіноче обличчя і трубила розпачливо його душа, сходила болем, який здавалося затопить степ. Але таких, як у Насті, не було тут очей і брів, тонкого стану і лебединих рук. Не було того сонячного проміння, що, здається, весь час спочивало на її личку, того сяйва місяця і зорі, яким зорів її погляд. Несла ж тоді повні цебра, а здавалося, плевла як лебедиця, пава у білій сорочці та довгій спідниці. Сурмив од розпачу й лука, але того не показував, бо хто ж він? І хто відає про те, що робиться в його серці? Простий собі парбок, що приєднався до січовиків, Вирвали невольників і повели із степом, що й сюди йшли. Вже коли долали кілометр за кілометром поміж кураями та тирсою, вражено спостерігали за цими похмурими людьми, на лицях яких не бачили й натяку на радість. Не бачив його й лука, не помітив і засмучений Кирило. Зате всі помітили туск і тривогу. Зупинив сотник той похмурий натовп і став допитуватися, чого вони не сміються, не радіють, що сьогодні вершаться їхні мрії. Сьогодні їм даровано довгождану волю і святе право поцілувати рідну землю. То чого ж вони не п'ють солодкі трунки волі, а похнюплено дивляться собі під ноги і якось неохоче плентаються, ховаючи погляди у тирсі? Ширяли над головами орли, шуліки, недобрий знак, знав Кирило. Що вони чують і що віщують у цьому бездонно-блакитному небі? Ще пройшли якийсь кілометр і знову зупинив їх отаман і наказав розділитися. Хто повертається в Україну, нехай стане праворуч, а ті, хто уже приріс до своїх гнізд і родин, хто хотів би залишитися на чужині по лівий бік. Аж заря біло в отаманових очах від тої штовханини збудження. Засмучені лиця враз повеселіли, а погаслі очі з надією і якось покаянно дивилися на отамана козаків. Кирилові здавалося, що він знову заридає рідма, як там на торжищі у кафі. А тих, що ставали ліворуч, усе більшало і більшало. Лука теж вражено спостерігав за несподіваним пожвавленням Веренією. Як зі сну долетіло до нього отаманове. «Ідіть, повертайтеся на чужину, хто хоче, а Україні ви теж такі не потрібні». І вони рушили. Хто під тюпцем, а хто зірвався на біг. Старші поволі пленталися в кінці. Розбралися вибіленим степом, як скалічили птахи з підрубаними крильми. Заклекотів вогонь у очах отамана, а вуста нервово смикалися. Як грім із бездонно-блакитного неба пролунав його наказ наздогнати втікачів і всіх до одного посікти. Той гнів, крик Кирила прибив до землі і луку. Не наче у вісні бачив, як летіли на конях козаки, як носився степовищем отаман і вимахував шаблюкою. Орли і шуліки все нижче спускалися над білим безгомінням степу, чуючи недалеку поживу. Тікачі зупинилися, а метикованіші зірвалися на біг. Та ніхто не встигнув утекти, всіх наздогнали козаки. Шаблюка, здається, сама літала у кирилових руках, кров маками сходила по білій ковилі. Призахідне сонце теж неначе наче скривавилося і спішно ховалося, щоб не бачити того лютого братовбивства, тої моторошної січі, що вкотре осквернила землю. Гірко пахло полинами, млояло від запаху крові. Кирило лежав у тирсі і дивився в небо зором тужливим і розпачливим. Боліла правиця, якою рубав обусурманених братів, і тужило серце. Насила була винести ті втрати. Бачив, що теж діялося і з іншими козаками. Залите крівцею степовище лишилося позаду, як роз'ятрена рана, в якій кублилися і справляли гульбище хижі птиці, та всяка пожадлива наволоч чинила глум над мертвими тілами. Лука лежав по одар і дивився у звечоріле небо. Нещувся, як на очі набігли сльози, і волосожар ураз розплився, розтікся по небу. Чумацький шлях теж поширшав, побілів, неначе й на ньому зійшла тирса мовчки котив свої небесні вози та мажі і думав свою отвічну думу. Кирило теж вдивлявся в озоріне небо і затято повторяв, «Нехай зрадлива рабська кров краще стече в землю, аніж потече по рідній землі та наплодить рабів». Небо дивилося на Кирила, пригортало і його зранену душу, і тих, що заснули вічним сном. Продне лише не віддав славний козацький сотник Кирило Гречаний, що зробив недобро для свого коханого краю, за який готовий був віддати життя, не вагаючись ні на мить, а подесятерив його горе і своє власне. Божне йому судити рабів, а тому, хто вершить усі суди земні й небесні. У тій січі він згубив право на своє спасіння і сотворив те зло, яке не побачили його невидющі бездуховні очі. Раби впали, а духи рабства, що оселилися в них, вилетіли із мертвої плоті разом із звільненим духом і подалися геть полетіли на свою праматеризну Україну. По дорозі кожен підібрав ще по тисячі, і їх стало легіон духів покори і рабства та зрадливості. Вкрили вони небаченою сараною козацький волелюбний край, бо надто любили незаймані місця, позалягали, як вгодовані соми на річковому дні, і чекали свого засіву чекали свого часу і появи тих, у кого вони увійдуть безборонно і зачнуть рабську віть на волелюбному дереві, Переродять його у народ сонний, покірний, зрадливий, саможерливий, споїний отрутою, ненавидний до стражденної матері.